адах і будинків, нагадували склепіння обсерваторії. Вони прозорішали, коли сонце скочувалося з зеніту, і високе синє небо з білими кораблями хмар дивилося з кімнати. Діти злітали над вершинами дерев на барвистих крильцях, наче метелики, і знову пурхали в зелень, а відтак за білими прямокутниками завинених у ліси заводів та фабрик, Золотисто спалахнула залита сонцем долина з синіми жилками річу. Я виписав коло над безкраїм лугом і побачив її, дівчину з календаря. Вона йшла між високих шовковистих трав і збирала для мене між сріблясто чоли метлиці червоні вогники лугових гвоздичок. Вона побачила мене і завинена в'ясну лискучу тканину, що леліла під сонцем, будь джерельна вода, побігла назустріч по зеленому трав'яному морю, розкинувши руки, наче крила. «Ти що? Заснув верхи на боці!» Штовхнув мене під боки дядько Денис. «Мечти, мечти, гді ваша сладость? Ушлі мечти, а сталася гадость!» І він хехикнув. «Хто за молоду не мріяв? Як стали німців Німеччину молодих забирати... Викопав мені батько схованку в городі. Ідеш ніби до вбиральні, А з неї лаз дошками затулений, І просидів я там більше року, Прислухаючись до шелесту вбиральні і до окруж. Сопе сусідо вбиральні, А ти лежиш ініче чирк, А подумки в лісі. Партизанів на німчуру ведеш, Ура! кричиш, атакуєш, оточуєш, у тил проникаєш, генералів уполонюєш, Часом самому Гітлеру горло залищатиш, І вже в білокам'яній Москві, Уже товариш Калінін тобі особисто руху тисне І з високою нагородою вітає. І вертаєш ти в свій ерій на Солом'янку Героїчним героєм. І якась там гапка, що досі не хотіла з тобою постояти біля тину, Божеволіє от врязкоту твоїх орденів і мужнього репіння хромових командирських чобіт. Отак промріяв я, аж поки за собакаревою горою наші кулемети не зататакали. Тоді зайшов до вбиральні батько, покахикав, викликаючи, і розсудливо мовив. Треба сину трохи попартизанити. Буде тобі повинні слава і почот. Я швиденько переодягся в чисте. Танку німецьку, що її батько поцупив, маючи на думці колись орати нею, дістав з-під стріхи, в ретязьком, та й подався в ліс партизанити. Тільки я на узлісся, аж наші навстріч. Куди хлопче розігнався? Та ж партизанити, батько сказали. е трохи припізнився, засміялися. Розгноздуй танку, на переплавку піде. А тягатимеш нашу 45-ку, Бо коней постріляну. Отак із сорока п'яткою Я й дістався щасливо до Берліна І медалю маю. Та що ж це той кіндрат Свистоголовий не повертає? У мене вже кишки марш грають. І хоч було мені нудно і тоскно Від дядькових екскурсій у минуле, І весь я зі своїми видіннями Збридився собі, але той бадьорий марш відхукав стужавілу на вітрі слів душу. Спершу пробилося до мене базовите гучання труб. Відтак ніжно заспівала флейта, а після голосистого кларнетового соло чітко забили барабани. Марш дядькових кишок був оптимістичний і життєрадісний, наче кіно. Я підвів голову і побачив просто себе собакареву гору по якою вервечилася наша валта. За хмари злодійкувато визирнув місяць повня. Білий туман плив от стрижня і дихав у долину сизуватим перегоном. Зорі висіли вниз головами і таємниче підморгували. Срібний ківш великої ведмедиці світився на чолопочку неба будь черпак на блясі діда Кіндрата. На колгоспне поле вивів Охмондя, Кинуся, а люди, чиї городи під горою, по двадцять рубчиків за бочку давали.